Hola, què tal, Mariona, com estàs? Hola, Mateu, molt bé, i tu? Molt bé, estupendament, aquí de, de veranito i de... una mica de festa, he de dir. Veranita, veranito. Com, I tu què, estàs de vacances ja? No, no, a mi se m'han les vacances. Ja, de... ja les has fet, les vacances. Ja l'has esgotat, ja. La mare, del tanto. Ja estàs... Les vacances meves els ho heu Vale, vale, clar, perquè ara hi ha la barema, veritat? Exacte, I ens exacte. parlaràs de la barema avui, pot ser? O sí, què? una mica. Sí? Bé, una perquè miqueta. hem de dir que avui és l'últim episodi de la temporada ah, això um, i us portem coses molt interessants i llavors ja ens tornarem a veure al setembre amb moltes ganes després de la barema feta eh? sí. i a punt de produir aquest vi estupendo. I Ai, també sí. tornar a la temporada de teatre i tota la pesca i tenim moltes moltes, moltes, moltes coses a dir. Abans, però, d'aquest últim episodi, una pregunta... Una que no m'he pensat m'havies de dir alguna a Can Morral que tu vas apuntar sensual, oh, la és veritat, però ja, ja no me'n recordo Mariona mm, ja, ja hi pensaré, ostres sí, et vaig dir la setmana Oi? que ve tu, és veritat t'ha vingut, vingut un flash amb eh? un bloc de notes t'ho vas apuntar aquí. sí, exacte la pregunta és quines estratègies de màrqueting seguiu a Can Morral oh aquesta és la pregunta ara no és una pregunta de si o no de A o B però ja te la faig després ara per arrencar el programa potser podríem preguntar deixa'm haver algú d'estiu així Costa Brava o Costa Daurada Costa Brava Costa Benvinguts a Música Bins i altres coses! Estupendo! Costa Brava, bueno, sí, suposo que el no agradar-me massa a la platja, la Costa Brava és com el substitut, no?, aquest de de piscina, que, bueno, no hi ha tanta sorra. Sí, és més pedragós, és no? més pedragós, més, més caleta, no? Sí, sí. I, de fet, avui vinc de Calella de Palaforgell, de dinar, oh. perquè veníem de tornada de França. Perquè hem, ja. hem anat a veure uh, l'espectacle del Cirque du Soleil, uh, Corteo que xulo un espectacle fa, que fa molts anys que està fet des del 2005 que va sí, sí des de, va néixer el 2005 i, i encara van que rodant que sí, sí, sí van fer per tot el món bueno, ho fan Nord-Amèrica Europa i eh, i ostres em va dir m'ho va dir perquè vam anar a veure el trampat el David Rapoller ex-cantant ah, ex el trempat cantant de la banda del cotxe rojo on vaig tenir l'honor i la satisfacció de coincidir als escenaris amb ell un estupendo, bueno, un crack, un artista superguai i un superamic i que el van fitxar el oh van fitxar yeah. el Cirus Soleil i va decidir marxar i eh, ens ho va estar explicant, vem anar a veure'l després vem anar a amb ell i ens va estar explicant això que des del 2005 ho fan i que bàsicament fan això a Nord-Amèrica, a Europa i, i, i no sé si em va dir que Oceania però que no, que Oceania ja sí era molt car portar l'espectacle wow. perquè porten 25 tràilers. Què dius? O sigui, dius? Tu has vist, pel, algun cop a la vida has vist l'autocaravana del circo que van totes juntes, saps? Sí. El circo, el circo de la el circo, Ralu, el circo sí. de no sé què, que van i veus el circ allà, mira, un circ, no? Sí. I van, doncs pues, pues sí, és veritat, van pues, 8 o 9 caravanes o més, sí. però que són allò caravanes. Sí, sí, a l'autocaravana. Doncs pues sí. imagina't, els Circos Soler són 25 5. trailers. Oh, no bogeria! Un darrere a l'altre. Ha de ser molt impactant ser molt veure no l'autopista. <laughs> no? Brutal. Llavors, um, clar, diuen que portar-ho a Àsia és molt car. Clar. I bàsicament em va comentar això que feien Europa i Nord-Amèrica. I van es van com tornant. Uh, vale. I llavors cada dos anys repeteixen ciutats. Bueno, és com una estratègia així. Wow. Um, molt... He de treballar amb molta gent. Bueno, vam veure el show i al final de l'espectacle van 150, ens va dir. Ah! 150 persones. A, no sé si... A, no sé si a dalt d'escenari. O, o, o en total, potser en total. que són moltes. Però sí que vam veure molta gent a l'escenari. Clar, entre trapassistes, músics, cantants... Uh, músics tot... en directe, ja. Sí, sí, sí, sí. Això és una cosa que del Circo de Soleil a mi m'ha flipat molt perquè són composicions originals, música en directe, que, que a més a més comporta que la tradició del circ, no? quan feien cabrioles, que hi havia un, un percussionista que feia el redoble, Drrr, rps, no? sí. això prové del clown i dels fallassos sí. que, que feien les bromes amb, amb el sonidista. Tu te'n recordes de la figura del sonidista sí. que havien parlat, sí. que havien fet referència al circ, sí. que quan hi havia gags, hi havia una persona allà amb un micròfon o amb uns instruments fent els sons sí. per representar aquelles escenes musicals sí de clown. Doncs això ha anat evolucionant i fins a un punt de, de que el Cirto Soleil doncs, fa bandes sonores amb un orquestra bueno, amb, una, amb una banda i, i tots amb, amb claqueta, van, tots amb matrònom i, i van molt al ritm, o sigui, les coreografies, les cabrioles, per dir d'alguna manera, sí. les acrobàcies. Cabriola. Ara arriba la música, eh? Sí, sí, totalment. Oye, I quan estan una mica fora, perquè evidentment no sempre han de, poden anar clar, és que, perquè que és bueno, eh? no és el mateix una coreografia que un salt mortal no, <laughs> que absolut. si no estàs a punt en el moment que d'allò perquè o sigui, t'hi jugues la vida no? sí, sí. llavors costa més però per sort el fet d'estar en directe ho poden quadrar ah, s'adapten no? molt Vols més bé que, no, que est... la música enllaunada que és o, o claves allò no, no, claves. o ja no claves sí, llavors per això la música en directe dona aquesta vivacitat hi havia director? I el pianista, que vale. és el director musical. D'acord. Vale. Em va agradar molt la disposició d'escenari perquè era dos bandes. O sigui, vale. ho van fer en un centre de convencions molt gran, rotllo Palau Sant Jordi, una mica més petit, sí. amb unes graderies, o sigui, com un, com un espai molt gran, on fan eventos, el típic convention center. Sí. Doncs vam ficar al seu escenari, clar, 25 tràilers, perquè porten... <ríe> Algum de portar. Sí, seu escenari allà, el seu, el seu escenari, ¿vale? sí, sí. En la seva decoració i tot, i clar, va al mig. Vale. O sigui, imagina't que és un espai molt gran on les grades estan a banda i banda, és a dir... Com la Biblioteca de Catalunya? No ben bé. Ostres, ara ah, no recordo la Biblioteca, hi havia gent davant nostre, és a dir, sí. tu seus i a davant teu hi ha gent, seguda també. O sigui, a l'altre... O sigui, Mires sí, endavant i hi ha una altra que puja. Com un camp de futbol. No, l'he que anunyes a tres bandes. Va, sí. Però vale. quan vues a quatre. A camp de futbol és a quatre, doncs li treus les, els gols. Oh, vale. Li treus els gols, que serien les cametes. És vale. sí? sí. com un camp de futbol i tu veus a l'altra banda la gent. Vale. No és tan gran com un camp de futbol, però com un camp de bàsquet, sí. sí. Com un camp de bàsquet, sí. I al mig de l'escenari, i pels costats, que no hi hauria... els gols o sí. les canastes, i, eh, no hi hauria públic, hi haurien les cametes, és per on tenen tot el vale. tema tècnic. Uh -huh. val? Doncs, eh, espectacular, vale? perquè bueno, és un show molt gran, molta gent, molta tècnica i tal, i una de les coses que em va agradar més que llavors entres amb, amb el debat amb, amb el debat moral... Morral. <ríe> bueno, bueno, aquí el xiste... <ríe> Molt bé, estàs entrant ja, en aquest últim capítol de temporada estàs arribant a aquest nivell Pere Miquel, eh? Sí, sí. M'agrada. Oh, okay. Mariana, Com t'estimo, hòstia. Que bé. Doncs, amb aquesta moral perquè hi havia dues persones i nanitos. No sé si se'ls hi pot dir nans. No sé si... Hi... Perdó, vale. no és el terme. No, no sé com... No us... Són nans, nans. entenc, que és sí. una enfermatat però que poden fer vida normal més enllà que no tenen una estatura no, no, clau o som sigui, molt poden, petits poden... o Si sigui, poden fer vida normal sí, sí, però no la poden fer normal. Ja ens entenem no? bueno, però, però dels cervells també no és que vull dir que raó sí, sí. vull dir que no és una enfermatat mental, és, és ni de degenerativa, física. és simplement que són més sí, baixets, baixets que la resta. Pu. Quan dic que poden fer vida normal, vull dir que poden fer vida normal, però, clar, les cadires estan fetes per gent yeah. de metro 50, 70, yeah. 60, 70, 80, 90. Els ascensors, igual, el no sé què, o... tot, exacte. Per mm. tant, no poden fer una vida normal, val? però formen part del circ. Yeah. Llavors, una, aquest, wow. aquest punt de vista, no? Són gent que els utilitzen o ells s'ofereixen per mostrar el seu... clar talent, li podríem dir, yeah. la seva condició física per formar un espectacle Clar. I, i fan uh, números de clown. Clar, fins a quin punt te n'estàs rient perquè abans, yeah. abans, tu has vist The Great Showman? Sí. No? L'origen del circ? Sí, sí, sí. O sigui, L'origen del circ, en el fons, és agafar les persones més rares. sí. I que, i, que cos, i que facin coses espectaculars sí. i posar-los posar en l'escenari escenari i que, gent i que la gent pagava per riure sí. i tirar-los tomàquets sí, això sí, era molt denigrant sí. i no només amb les persones, sinó també amb els animals sí. etc. Mm -hmm. ah, això tot ha anat evolucionant ja. però he de dir que l'altre dia vaig anar, i encara hi havia dos nans eh, fent ja. l'espectacle ja. bueno, uh, no ho sé perquè no se n'enriuen o sigui, certament el que facin. Allà no, no, o sigui... no se n'enriuen de la figura del nan, tot i que fan trucs d'humor i tot i que ells mateixos nans avui en dia doncs, tenen uns, uns convenis, uns contractes com la resta de persones. Vull dir, sí, no és que... Saps? Vull dir, és, eh, bueno, hi ha aquest debat aquí mm -hmm, obert. Yeah. I he de dir que el número que em va agradar més mm? és el d'aquesta noia, nana, que la van posar en unes pilotes la van lligar amb, un glo amb uns globus gegants sí. i anava saltant pel públic. Què dius? I la gent, tu saps els típics concerts que tiren una pilota sí. i se la va passant la gent? Doncs sí. pues la gent s'anava passant la noia. Què dius? S'anava passant la noia perquè les rebies, va anar molt a poc a poc, eh, però les rebies amb els peus i tu l'empantaves i volava una mica i anava a aterrar una altra persona, l'empantava i volava una mica i jo, vaig, jo la vaig empantar. He de dir que em va agradar molt, era molt bonic, Ole, era molt tío. poètic. Yeah. I, i clau ho podies fer perquè no passava aquesta yeah. personeta no passava, passava i les, les, els, els, el rotllo app sí. de la pele, pues doncs, se la amportaven a Muntiaval, era molt espectacular pel públic, sí, sí, com una pilota d'aire, d'una és en plan, mm, què podem fer? Pues bueno. és una persona pel públic. Bueno, pues volent. és és molt ingenios, no? No, no, per això vull dir, la imaginació de, clau, que o sigui de pensar això i de llavors Fer-ho, saps? No, Fer-ho, sí, clar, clar, fer totalment, i, i la tècnica i tot. Bueno, en fi, aquesta ha la meva setmana i venim d'Eggs de en Provence, no sé com es diu, d'allà prop de Montpellier. I molt bonica aquella zona, molt, molt bons vins. Molt bons vins, eh? és mm -hmm. veritat, molta cultura. Vam anar, mm -hmm. vam anar a fer un brunch i ens vam posar... L'aigua era una ampolla de cava, de xampany. Ah, sí, eh? Veus, sí. és que molta tradició. Allà, I hi ha ja, com, no?, el, el fet de d'estar a França, pues, una ampolla de xampany. Mol bé, sí, sí, Xampai. em va agrada, agradar molt. Recomano molt l'espectacle del Cirque du Soleil. No tio. Per mi són un referents. Des de d'Auí Color Music ens en mirellem en, en empresarialment amb el Cirque du Soleil. Van començar al carrer fent maravarts i mira, no, I mirar, tenen mirar, mira, 20 tio. espectacles per tot el món. Oh! i Però són diferents. Són diferents? O sí, sigui, la, la gent que els fa. Home, sí, clar, antrenen un aquest el corteo, ara està girant per Europa. Vale. Ara en tenen, un, en tenen un fix a Las Vegas. Ara n'hi ha una Andorra. O si sigui, no és el trampat que s'en va a Las Vegas a fer el corteo. N Home, si va al corteo, sí, el trampat ah, no és corteo, a, és l'artista corteo, és el cantant ah, vale. de corteo. És vale. el corteo, el de corteo, tu fiques, si dues ole corteo, i et diu tour corteo. Vale, vale. Pues estan aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ara estan a Europa. Vale. Vale, la setmana que ve se'n va a Palma de Mallorca i vale. vale. um, llavors tenen altres espectacles que estan a Nord-Amèrica potser uns estan a la costa oest l'altre està a la costa est l'altre està a Canadà l'altre també estan per a Europa però a altres ciutats un està fix a Las Vegas ha, ara fan una cosa cada any una cosa a Andorra vale. Ho eh, recordo un any que van, bueno, quan van fer aquell del Messi que va punxar es veu? Ah, sí? estaven a Barcelona no? etc etcètera, bueno, tenen altres ciutats segurament grans ciutats tenen, tenen carpes fixes no? i fins a 20 a tot el món sí, sí. Um, i això que em va molt cridar bé, molt atenció i, i intentaré algun dia algun capítol doncs, veure tota la, la producció que hi ha darrere, no? Quin, 25 trailers es troba munt, fortíssim munten amb, munten amb 13 hores i desmunten amb quatre. Però clar, hi ha una mà, de, una mà de persones... Desmunten amb quatre? Desmunten amb quatre hores i munten amb un, bueno, un trets, tots o trets, em va dir. Ui, jo m'imagino tot aquell estontú de caixes que deuen tenir. Caixes, sí, bueno, ja van oh. directe. Sí, sí, exacte, caixes. No, clar, per plenes. guardar tot... Cables. Uh! Cables, uh. Sí, sí, sí. I ens va explicar el trampat el David, que nosaltres vam al passe de la una uh -huh. i llavors feien un passe a la una i un passe a les 5 Doncs el de les 5 va haver-hi un incendi bastant ah. lluny, eh, forestal, ah. però va fer trontollar el tema elèctric, ah. es van encendre uns llums de margens i dalt i van anul·lar. Pim-pam. Sí, van anul·lar i van perdre molts diners, però eh, no posaven en risc que mentre un, un estigués allà penjat d'un fil, s'anés la llum. És que parlem-ne, eh? Clar, també penses, a veure, no hi ha un sistema de seguretat que si sembla la llum no pot caure aquella persona, però bueno, fora d'allà van anul·lar i pobra gent es va sense això. Wow. I ja no van tornar, perquè era l'últim xou. Quina tristona. Oh, eh? quina putada. Pobres els nens que anaven a veure... Ai. Oh, bueno, això passa. Bueno, això, tu, mira. Diners... vida. Sí, no? I això no... Bueno, ja tornaran, mira. En tornaran. Doncs ve i tu què has fet aquesta setmana? Mira. Mariona Morral. Jo aquesta setmana estem molt nerviosos per la barema. Home, perquè estem... ja, això ja, ja Ja heu començat o no heu començat? Ja, o sigui, diré que és la més que es fa més aviat de la història. Oh! Però literal, eh? O sigui, no ho dic per dir, I saps? Teva... Vale. O sigui, és la barema que es cull més aviat que s'ha collit mai. I està... està tot madurant, controls de maduració, controls de barol, netejar el celler... Bueno, bueno, bueno, bueno. Amb tota cosa aquesta setmana, Mateu... I tu dirgeixes casa teva? Bueno, entre tots ho fem tot. Entre tots ho fem, tots, ho fem. Tots, ho fem tot, tot. On no arriba un, ni arriba, arriba l'altre. no arriba l'altre, no ho fa... Ho tots. Estupendo. <ríe> I avui us explico els controls de maduració, perquè aquesta setmana he fet molts. Perfecte. Allà? Què és un control de maduració? És l'anàlisi que es fa del raïm per veure si està òptim per collir o no. Vale. Abans d'aquest control de... de... de... Pa, abans d'aquest control de maduració es fan controls de barol, que és el que us vaig explicar la setmana passada, passada. Correcte. Llavors, quan ja que ja ha barulat el raïm, et disposes a fer controls de maduració, vale? Com es fan aquests controls de maduració? Té la seva, seva tel·lita, eh? Perquè depèn d'aquest control es decideix el dia de barema. que el dia de barema és el més important, perquè al final tu colliràs el raïm en aquelles condicions que serà el vi. Val? Llavors, si el culls més, més verd, tindràs més acider, tindràs un vi diferent que és el culls més madur. Uh -huh. Llavors, com es fa? Per començar, s'han d'agafar mínim 100 grams, 100 grans de raïm. Cent granets. Cent granets. Cent pilotetes. Exacte. Vale. Vale. I s'agafa una de... Tu tens el gutim? S'agafa un gra de dalt, un gutim, del mig i un de baix. Mariona, no, no la paro mai, però... Temes tècnics. El gutim, Ai. què és? Perquè ja ho has dit molts capítols. Potser hi ha algú que està dient, el gutim. he de buscar a perquè encara no ho ha explicat. El gutim és el conjunt de grans de raïm. És un... Un, un, un racimo. Un feix, no? Una rama d'aquestes plenes de... Un gutim és que talles la branca. Com tu quan vas a la fruiteria... El típic triangle de grans... Sí, Va, el triangle. Tu quan veus un dibuix d'un raïm, et dibuixen en un, un gutim. gutim. Sí. Segueixi, senyoreta. Um, pues això s'han d'agafat Tres grans, un de dalt, un del mig i un de baix. Per què? Perquè el raïm comença a madurar per diferents llocs i llavors el sucre estarà diferent a de dalt, del mig que baix. Però necessites tenir una idea general. Una mitjana. Exacte. Llavors, de la vinya les files dels extrems les dues últimes files o sigui la de l'extrem dret i l'extrem esquerre sí, que toquen el, a les passades el, mm. on no hi ha res uh -huh. no s'agafa mostra per què? Vale? per què? perquè a on està la gran part del raïm que colliràs? entre oh. cep i cep uh -huh. no? o si sigui, tindràs una fila i el cantó dret tindràs una altra fila el cantó esquerre tindràs una altra però l'última fila També hi haurà no? un cantó que no tindrà cep tindrà bosc o tindrà camí. Però també l'agafes, no, aquella fila? L'acolliràs, sí. però no, no és representativa de tota la parcel·la. Però també compta com a mitjana? O és és a la mitjana. minoritari. M'ho hmm. explico? O sí sigui, és per optimitzar el temps? Mm, bàsicament. No, no. És perquè els raïms que tens a les últimes files que toquen a les passades, a, a fora no són representatius del que tu tindràs al mig del, del, vale. de la vinya però perquè no són igual de bons o sigui, no, no són perquè maduraran diferent, de... perquè seran vale. diferents qualitativament, perquè ah, no tindran vale. tanta competència de ser, tindran més competència potser del pi o de, o no tindran competència perquè no hi haurà res a l'altre cantó vale. saps, potser són més, més bons vale. més sabrosos és o? Més no vale. és representatiu, perquè és molt poc al final són dues files vale. a diferència de, jo què no sé, 50 que en tinguis al mig, vale. saps? Sí, sí. i de les puntes de cada fila, de cada passada tampoc s'agafaran vale, llavors tu aniràs amb la teva bossa control de moderació ti entraràs a la primera passada mmm, deixant de les dels uh -huh. extrems avançaràs dos o tres CEPs per desestimar-los també perquè no tenen competència els primers El no tenen competència i faràs del cantó dret Tres granets de, de del mig de baix, avançaràs tres ceps, te'n veniràs a l'altre cantó dret. Perdó, de cada gutim? Un gutim, un gutim per cept. Vale. Llavors, te'n vas al cantó dret, tres granets, avances dos ceps, te'n vas al cantó esquerre, tres granets, i vas fent així. I això, en funció de la vinya, si és una vinya que té moltes files però és curta, doncs passaràs 4 o cinc cops. Si la vinya és molt llarga però té quatre files, doncs potser només en passaràs un. El granet, quan el treus... El amb tijo o sense? Sense. Vale. I això, llavors te'n vas amb les teves mostretes al laboratori i peses 100 grams de raïm, 100 grans de raïm. <ríe> sí que, clar. que no són 100 grams. Que no són 100 grams. Són 100... Com es diu el gra de raïm? Té un nom? Jo li dic gra. Gra. Sí, ah. sí, sí. la baia. Baia es diu? Bueno, és precisament castellà. Ah, vaja. Vale. No ho sé. Gra. Gra, gra. gra. gra. I mires el grau probable va, que que és? Això, és, això és la relació amb els sucres, o sigui, tu, sucres clar, per mirar el grau probable necessites que hi hagi alcohol per mirar el grau que tindrà el teu vi però com que, no que l'alcohol es fa amb els, la fermentació dels sucres, mires la relació de sucres i, I doncs et diu l'alcohol ja, és, és l'aparell la, ja diu ja hi ha una màquina que et diu sí, es diu refactòmetre, refactòmetre. sí, és, és ocular poses una goteta allà, mires per un foradet i et diu, una línia, 10? Doncs pues 10 graus d'alcohol. Carai, tu... Bueno, <laughs> això, almenys, això almenys us ha tret feina, als pagesos, perquè sí, sí. anar buscant graneta a granet no us ha tret gaire. És una gaire. feinada, eh? És una feinada, I això, els penso, controls de moderació. I no, pot, no, pot, no es pot inventar És una feinada. diferent. No, perquè ha de ser molt aleatori. O sigui, yeah. jo no puc anar mirar el, el gutim i dir, mira, agafaré aquest d'aquí dalt que m'agrada molt, el d'aquell mig que és muníssim i el de baix que també perquè estàs agafant els més macos, potser els més madurs. Però clar, també n'hi haurà d'avers. Però això, això d'aleatori, o si sigui, una màquina també ho podria fer. La qüestió és que no ho haguis de fer tu, perquè són mil hores. No? O si sigui, el, el més optimitzat que hi ha de fer aquesta feina és que ho faci alguna altra, és delegar-la. Sí, no hi ha cap màquina o cap no. aparell que passi per allà a les passades. Tic, tic, no, tic, tic, tic, no perquè també és molt important observar com està el, com està el CEP, Ara el cep, si, si passes pel costat d'una vinya, tindran totes les fulles basals, que són les de baix de tot, que toquen el tronc, amb seques. Uh -huh. Això és perquè hi ja sequera. Si falta aigua, llavors aquelles, el cep les cau, o sigui, les deixa caure perquè el, per donar més energia al raïm. I és molt important observar, tastar el raïm, Aviam, si és bo, si és sabrós, si és àcid, si té sucres, com estan els pinyols, si estan marrons, si estan verds. I què tal, com Això està? No fa. Com està aquest any? Jo, per collir ja. Per collir ja, però estan ja, bons. Ja, estic parlant dos d'agost, eh? Estan bons. I no és, no, dos d'agost no és habitual? No. No, no, no. La setmana passada ja es va començar a collir reïm, eh, sense dormir. El juliol. I estan preocupats? <ríe> mm. Estan preocupats? No, és que és, és la crisi climàtica. Clar, clar. La gent parla, sí, canvi climàtic. No, però que ja està el canvi climàtic. Ningú. El canvi climàtic ja està fet. Ja està fet, ja està. Mm. Ja està aquí jo, t'he de dir que passo unes coses. Ja colors. hi és. Sí, sí, sí. I, pel rei, bueno, i per, per la natura, és que és fatal. A veure... Llavors, cada cop... al el... sí. Ara entraríem en un debat brutal, però estic convençut que la Terra ha viscut canvis també bèsties com aquests. En sí, els sí, clar, en els però els anys, no? ara, per exemple, per la viticultura que estem tenint o que portem o que treballem per les pràctiques que fem... Clar, potser el problema és que s'està accelerant tot i tu et quedaràs amb qüestió de 10 anys, per dir-ho així, mm -hmm. en una vida que tu encara viuràs, et quedaràs sense la teva feina per dir-ho. Ah, potser sí, potser me d'anar als Pirineus. Exacte, has d'anar a buscar un altra i tu t'has format en això, no sé què, i per culpa d'aquest canvi exacte. climàtic, no sé què, doncs tu en el teu terreny morirà tot, serà una sequera. M'ho invento, eh? Sí, jo no... o potser el raïm no, no, no podrà madurar bé perquè el cicle serà més curt. Per mi aquest és el no gran tindrà, problema del reclar. canvi climàtic express, per dir-ho així, o sigui, el reclar. canvi climàtic immediat, no? Que, que ens estem hòstia, estan canviant les vides, vull dir, ens hem d'adaptar sí, a Sí, sí, és que sí. Així. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. això Però és un bueno. problema sí. i això ja he fet molts controls de maduració i he mirat l'acidesa també molt o sigui el pes, grau i acidesa com més sucres ha, menys ha més baixa l'acidesa llavors has de buscar aquí l'equilibri entre grau i acidesa com més acidesa tingui el vi t'aguantarà més podrà ser més criança molt bé doncs I és això és tot. Molt bé, I Mariona. Dissabte començo a collir Reims, i vols venir. Home, dissabte m'enganxes... A quina hora colliu al matí, no? Va, calor a la set matí. Bé, bueno, potser vinc, va. Si estic per aquí, ah, no sé què tinc, eh? però potser et trec el cap, et tinc a gravar i fem un especial així <ríe> random de... Has de, si de venir collir, eh? Vinc a collir, vinc a collir amb guants. Vull, vale. saps, amb guants i, i quans comenci picar el sol... Uf, uf, uf. <ríe> Cap la piscina, tu. Sí, sí. Ja veurem, ja et, diré, ja et diré el que jo Tinc coses, eh, aquesta setmana. Perquè jo les vacances les començo... Bé, bueno, he fet dos dies aquí a França i la començo la setmana que ve, que anem a Toga. Oh, Toga, molt Toga està molt bé, fresquet... Bé, bueno, a veure, fa calor, però el riu i la piscina t'ho arreglen. Riu. I llavors tornem a estar aquí una altra setmana i l'altra la que... última anem a Menorca. Oh, que bé. Tenim moltes ganes, sí. Però bé, jo us portava... Ah, un titular que és? Les... Espera't, eh, que, que m'ho he aquí. Això. Les vuit coses que has de saber abans de comprar una entrada per un espectacle <ríe> intentaré anar rapidet perquè és el típic post de, de blog que podeu trobar vale? Vale. i això et servirà doncs, per aprofundir uh -huh. i eh, optimitzar al màxim la teva experiència en aquell espectacle, en aquell vale. show, en aquell concert, en aquell el que sigui que has hagis comprat una entrada i vulguis dir, bueno, m'ha costat uns diners, doncs anem a amortitzar al màxim, vull informar, vull, vull, tots, prema al màxim el significat d'aquell espectacle de la vivència, de tot, vale, vale. doncs què puc fer? Ja doncs, 1, primer de tot, llegir la sinopsi. Clar. Vale? Vull dir... Que menys, no? Que menys. 1, <ríe> llegeix la, sin la sinopsi de l'espectacle. Que entens l'idioma? Perfecte, molt més fàcil, ja t'expliquen més o menys de què va i normalment la sinopsi no t'explica tot l'espectacle, perquè si no, quina gràcia, no? si té un pol·let twist o si té alguna Clar. cosa, no te l'explicarà, però t'intentarà introduir i fer-te captivar perquè el vagis a, a veure. Que no entens l'idioma perquè tu has anat a West End o a Broadway i vols anar veure un musical que t'han recomanat uh -huh. i dius, hem d'anar a veure això perquè té molt bona pinta, perquè m'han recomanat, perquè he vist no sé què. Bé, bueno, he vist tots aquests punts que ara parlaré. Sí. Ara és un parèntesi, eh? estic fent. Um, no entenc l'idioma. Què recomano jo? No només que llegiu la sinopsi, sinó que llegiu l'espectacle sense, És a dir, que us informeu de què va. Inclús el plot twist. Yeah. Que, que, que hi hagi... que busqueu a internet de què parla aquell espectacle. Clar. Pot ser un resum al YouTube, pot ser un blog que us expliqui què passa la història. I si pot ser en el vostre idioma, Clar. o encara que sigui en anglès, però ho esteu llegint, o esteu entenent, llavors aniràs a veure l'espectacle i ho entendràs tot molt millor i no et perdràs res perquè és en anglès i a vegades doncs, les bromes, l'idioma ràpid, no hi ha subtítols... Llavors, tu vols anar veure Matilda? Bueno, si has vist la pel·le de Matilda, Mara doncs ja heros, està no? però jo per exemple vaig anar a veure Book of Mormon, uh -huh. que m'havien dit que és una passada, jo i la Mar ja patíem, perquè avui molt... Book of Mormon és el llibre bíblic d'una religió americana, nord-americana que es va inventar, perquè no sé què sí. pensàvem, ui, les bromes no les entendrem no sé tot el que vam fer, vam llegir de què anava, Clar. què passava la història de... rajatable eh? i vem anar i ho vam disfrutar molt realment Clar. ens va agradar moltíssim i vam riure, vem entendre les bromes potser perquè prèviament havíem llegit aquest, aquesta explicació 100% sí? Això si entens o no entens doncs aquí una, un consell que us dono Perfecte. segon punt, visitar la pàgina web de l'espectacle, tot espectacle de tenir una pàgina web, si no té una pàgina web o un punt de referència no aneu a veure'l consell número dos, no aneu veure un espectacle no té una pàgina web, per què? perquè hòstia Um, és bàsic, o sigui, vale. és de serietat, és de, de professionalitat, és de dir ei, mundo, este és es mi espectáculo i això té cara i perquè estigui invertint en, en una comunicació bona, per què? Perquè això Clar. és de veritat. Bueno, és un consell que us dono. Sí, sí. Evidentment, poden tenir pàgines de Facebook, d'Instagram, però no és el mateix. Sí vale. Pàgina web. I allà us explicarà tot. I trobareu tot això que vaig dient ara. Vale? Tres. Vale informar-se sobre els autors, que evidentment ho pots trobar a la pàgina web o també ho pots trobar potser en el festival que vagis a veure l'espectacle perquè l'organitzador vale. s'ha detingut a parlar una mica dels autors. No sempre passa, però si vols aprofundir en l'experiència de l'espectacle, informa't sobre els autors, què han fet abans, a quins espectacles han, han treballat, on han treballat, on s'han format, qui són, eh, la situació, quina època van escriure l'espectacle. Ah, clar. perquè si les spectacles van escriure el 2005 com parlàvem, què passava al 2005 uh, què feien el 2005 uh, quina època, quina quin context tenia, social no? quina edat tenien és molt important per veure després el missatge que ens transmet l'obra i associar-ho amb si, si realment encaixa encara avui en dia, doncs pues és, és molt modern, és molt contemporani, clar. a la seva època etcètera, avui en dia tu veus plats bruts i a mi encara em fascina Uai, estan per sobre de la seva època però molt, és, és brutal està super ben fet, a mi m'encanta Quatre, eh, ressenyes, testimonis, eh, cròniques i crítiques a la premsa. No? Això també ho pots anar a la seva, a la pàgina web de l'espectacle, normalment ho utilitzen per dir i parlen de nosaltres aquí, aquí, aquí, Clar. aquí ho pots veure. Però, a més a més, si et vols informar i el nom de l'espectacle al Google, doncs, possiblement trobis Clar, cròniques, les... ressenyes, de o inclús el YouTube. Jo mateix, no? jo m'he encarregat de gravar testimonis de què els ha semblat algun dels nostres espectacles i ho he penjat a YouTube perquè la gent vegi què, amb, què pensen els espectadors no? pues és una bona manera de saber opinions externes de la gent que ha vist l'espectacle 5. Demanar l'opinió a algú que hagi vist no? per exemple, hòstia, eh? tu l'has vist i què t'ha semblat? Ah, doncs molt bé, doncs bé, si t'agradarà però ojo amb això, ojo, ojo amb aquest número de demanar l'opinió, perquè si tu, Mariona, em demanes l'opinió a mi diguem que, o bueno, si tu demanes l'opinió a un expert que, que tu és molt típic, no? Hòstia, Mateu, has anat a veure aquest espectacle? Sí. Tu que ets del sector què sí. n'opines? Eh, M'agradarà? Jo, com a expert eh, doncs jo sóc molt analític jo analitzaré Clar. profundament un espectacle des d'un punt de vista poc eh, habitual ja yeah. per tant, el millor és que demanis opinió a algú molt semblant a tu, similar amb els teus gustos, eh, pues, bueno, pues, amb la gent que et relaciones, la, te, eh, la teva família, la teva mare, la teva cosina eh, gent que, clar. evidentment, si vols una opinió més analítica, molt més escolta, tu que en saps una mica més eh, què et sí, sembla creixi, això, no? Ja no? és una mica més de ciberita. Clar, ja és diferent, no? Ja sí, és diferent i també ajuda, però cuidado perquè potser un expert et pot dir, ah, això és una merda bueno, no, al final és, però després t'agrada de sí, yeah. però després a tu et pot agradar molt clar no? Bueno, pot ser Jo, sí, per sí. exemple, vaig a veure un espectacle i analitzo molt ta, ta, ta. Per exemple, quin va ser que la Mar et va dir Ai, oh, t'encantarà, ah sí, la llum tímida sí. Et va agradar molt, sí. us va agradar sí. Perquè la Mar potser ja us coneix més sí. Ella també ho ha vist des d'un punt de vista analític Però us va dir, aneu-hi, perquè us agradarà perquè? Uh -huh. Perquè us coneix sí. I sap el que us agrada Llavors, doncs molt bona recomanació, bona persona per demanar-li consell, sí. en aquest cas Jo us hagués dit una altra opinió, potser. Yeah. A mi em va agradar, però potser no, no us ho hagués venut tan bé com ho va fer la mar i potser això us hagués tirat enrere, yeah. no? Saps? Ja, yeah, ja, Has yeah, d'anar yeah, yeah, yeah, amb, yeah. amb cuidado amb, amb com... Has de saber, aviam. Ah, exacte. Eh? Ah, exacte. Bueno, eh, però aquest és el punt número 5. Pots fer tots aquests punts i fas la mitjana com fas tu els grams de raïm i llavors ja tens si anari o no anari, eh? Perfecte. El número 6 informar-se sobre els intèrprets no només dels autors, vale. sinó que sí vols anar un punt més enllà, doncs pots anar. a veure qui interpreta això, ah, què ha fet? Fa, ah, mira, doncs aquest, ha fet aquest actor m'agrada, aquesta actriu surt Clar. aquí, sobre la, la Riera també pot ser un punt, de fet, es diu molt no, que Barcelona, doncs, els anys 90 era el teatre dels, dels directors um, ara és el teatre dels intèrprets no? la gent yeah. només va veure gent que coneix, gent famosa yeah hòstia, està bé, però a vegades en un famós allà que és fot més nosa que servei només per yeah. vendre o entrades. Ho vam parlar un dia, això, oi? Són eh? dolentíssims, o sigui, ho sento, però són... Saps? Sí, sí, però bueno, sí. fots allà a l'arbre, el fots a la promo i ara vens entrades. Clar. Bueno, jo us recomano gent d'audiència doncs, que no només us fixeu en això sinó fixeu-vos amb el currículum d'aquesta persona perquè si veus que estan fotent a una persona a un musical i no ha cantat en sa vida Clar. potser podràs dir, hòstia, vale, quin paper fa canta eh? gaire aquí ja, ja. Vale? són aquestes cosetes Clar. llavors bueno, és un punt més a tenir en compte en formar se dels intèrprets potser hi ha un intèrpret que ho fa super oh, anem a veure això, que ho fa aquest i em va encantar com va fer allò i ara vull veure bueno, això, doncs, també va bé no? sí, sí Número 7. Punt, punt valoració i comparativa de preus. D'acord. Vale. Això, doncs, per exemple, vale. quan val aquest? 15 euros l'entrada. D'acord. Vale. Quin, quins altres espectacles hi ha al mercat? Hi ha aquests. És de la mateixa categoria? És, aquests són dos espectacles infantils? Tinc dubtes de si en aquest o aquell? Doncs, pues, bueno, és un altre punt a tenir en compte, Clar. no? Evidentment, i ha el número, punt número 8, és on i quan fan l'espectacle. Clar si et va bé, perquè potser, si no va bé. És, potser és més barat. Ojo, estàs comparant... Imagina't que només agaféssim aquests dos números, 7 sí. i 8. Um, I tinc dos espectacles, un val 15, i l'altre al va 30. Uh, vale, anem a veure el de 15 perquè és més barat. Clar. I llavors el de 15 el fan en un lloc on has d'anar amb cotxe aparcant un pàrquing que et costa 38 yeah. i l'altre que va al 30 yeah. té un pàrquing gratuït perquè han habilitat, no sé què... Toma, llavors, yeah, yeah, yeah. si només estaves mirant el preu, esllapat. Es sí? Total. No tot és el preu, no tot és el lloc on ho facin, etc etcètera. etcètera. Són tots aquests punts aquests que són punts. 8 molt bé, molt i que uh, podeu tenir en compte a l'hora de veure anar abans de comprar les entrades o fins i tot un cop heu comprar les entrades. Vull Clar. anar a veure això, perquè vull anar a veure això. Compres. Ara què passa? Per per aprofundir més en l'experiència doncs ah. m'informo, llegeixo la sinopsi m'informo qui són els autors com l'han fet, per què han treballat aquest tema ah, què clar. volen dir amb això, m'escolto les cançons si és un musical, m'ho mil coses ah, que pots és fer molt interessant això, eh? jo Abans, no ho faig doncs, bueno, per aprofundir I es... sí he de dir que per exemple la gent que, per exemple els pares de la Mar sí. la Mar els hi va regalar un concert de Marco Mezquida i Salvador Sobral al Festival Grec sí els seus pares no haguessin anat mai a un espectacle del Salvador Sobral i el Marco Mezquida, per què? Perquè no els coneixien no, no, no, tu potser no saps ni qui són no. veus? per què? <ríe> Perquè potser no són mainstream, no surten a la tele però van anar-hi i els hi van cantar Clar. no coneixien cap cançó, però els hi van cantar i, i, i què va, quina va ser la reacció de la mare de la mar? home, mar, però si no els conec de res. I bueno, però vés sí, i disfruta, clar, deixa, clar. descobreix, que també clar. és maco, no? Sí, i tant. I què va fer la mare de la mar? Que és el que fa la majoria de la gent. Abans d'anar al concert, doncs pues es va estar escoltant les cançons d'aquell Salvador Sobral, a Vera sin en alguna i a veure si en podria cantar alguna al concert. Total, que va arribar al concert i no em va cantar cap de les que havia escoltat. Ai, pobra! Perquè, bueno, són concerts també són concerts macos, no? De, de... Potser és una mica més alternatius, sí, però no es tracta només d'anar a veure un sopa de cabra, oques grasses, la rosalia, que també està bé, però deixeu-vos deixeu portar i descobriu altres formats, altres artistes, perquè, francament, els descobriments és on et quedes més parat. Jo, d'acord, vale, diràs, oh, que tu ets artista i ho fas així per, per nutrir-te i tal. Sí, però jo, jo ho recomano moltíssim si tens compte de Spotify, Discovery Weekly. Discovery Weekly, all the time. I, i, i l'algoritme et suggereix temes. I allà, si t'agrada, poses like i, si no, la passes. Jo faig molt, això, eh? I el propi faci... Spotify et va suggerint temes que no coneixes, que no has escoltat mai, però que descobreixes i uh -huh. que t'agrada i que pots acabar descobrint un artista i que potser després vols anar a veure un concert seu. Doncs sí. pues igual amb els concerts escolta, agafes a la programació del festival grec va, què fan avui? Aquest dia tinc lliure, va, anem a descobrir aquest i pots fer, clar, abans clar. de comprar, pots fer una mica això clar. mires l'autor, què ha fet escoltes una mica els temes, busques al YouTube, t'informes de l'espectacle ah, pues doncs mira, em crida l'atenció no sé de què van i sé què massa què em trobaré però té molt bona pinta la sinopsi o l'autor o no sé què ha treballat amb aquest, no sé i llavors, ostres, descobriràs coses molt guais potser és un tronyo després, eh o sigui, bueno, també, però, també però, té el risc de que digui hòstia, doncs no m'ha acabat d'agradar, però si segueixes aquests passos, acabaràs escollint una cosa que... que clar, perquè t'ho has informat abans i, i hauràs decidit, ah, doncs, va, sí. I tant, o sigui, tampoc es tracta d'anar donant pals de sec i, va, doncs vaig a veure això que va, fan aquí al Raval i no sé què i llavors, vull dir, informa't una mica i, i, i triar amb, amb una mica de criteri. Clar. Pues això és tot. Molt bé, molt interessant, um, Mateu, això. Crec que sí, que crec que és un molt bon punt. Doncs per aquest estiu, si voleu anar a veure algun espectacle, feu aquests punts. Si us han regalat unes entrades, també podeu fer lo per informar-vos i aprofundir en l'experiència que viureu i, i així doncs viure més de prop i més eh, amb molta més profunditat eh, els espectacles. Molt Mariona, ha estat un plaer aquesta temporada Igualment Mateu La primera temporada de Música vins i altres coses 25 Valla. capitulazos que ens hem marcat ho deixarem aquí i ens tornem a veure al setembre I tant perquè al setembre ja ens explicaràs la barema, Uf, ens explicaràs moltes coses, la nova temporada de teatre que estem preparant, els projectes i moltes ganes d'estar amb tu i reunir-nos aquí novament I tant Que tinguis molt bon estiu i sí, bueno, va al ve. I bon dia a tothom. Adeu. Adeu.